Салюти рокочуть і котяться над Дніпром, ніби від луння далекого бою, який гримів колись ось тут, на цих берегах, і кличе живих і мертвих артилеристів стати до своїх обпалених вогнем батарей, коленедремних зеніток, сісти в самохідки і мчати в пекельні атаки, як колись бувало. Такі вечори і ночі не спить, крутогір, Вічної слави Прокидаються з тяжкого сну солдати Повертається до нас З тривожних огненних доріг Балада дев'ята Дорогами грому Гарматні вибухи рвали чорноту ночі Розтривожене сердитими громами небо Глухо ревло розколиханими лунами і тоді здавалося, що стрілянина ні на мит не вштухає, що небо і земля здригаються від сердити громів бога війни. «Вогонь! Вогонь!» – чувся хриплий голос командира. Здалеку прийшли сюди на береги Дніпра артилеристи 4-го гвардійського полку. Вони наступали від самої Волги. Вогнем гармат і самоходок розстрілювали в притул ворожі танки. Немало їх залишилося підбитих скалічених на полі бою під Прохорівкою, Богодуховом і Зіньковим скрізь на шляху, яким прийшли відважні воїни, танкісти, артилеристи. Над Україною догоряла жовтогаряча осінь. Якась ніби аж надто тепла, ласкава, коли стояли тихі дні і тривожно-вогняна, коли закипали битвою потревожені гони й чорні дими від кострищ війни ставали по всьому Придніпров'ю. 12 жовтня артилерійський дивізіон, що складався з кількох батареї самоходок під командуванням гвардії майора Манчика, прорвавши оборону фашистів у районі Блиставця, рушив глибоким рейдом у ворожі тили. Гармаші вирушили дорогою грому Несучи ворогам смерть. Це був дерзновенний рейд, на який могли зважитися лише сміливці. Воїни манчика нагрянули на гітлерівців. Вогнем гармат, гусеницями самоходок трощили, давили ворожі батареї, дзоти, автомашини, розстрілюючи фашистів. У тому бою сміливі рейдисти, Знищили 10 ворожих танків і самохідних гармат, 48 автомашин, подавили кілька ворожих батарей, знищили понад 300 гітлерівців. Здійснивши нічний рейд по ворожих тилах, наші бійці на ранок без втрат повернулися в розташування своїх військ. Закиптюжений, стомлений від бойових переходів, із люка самохідної гармати вибрався гвардія майор, Манчак. Це був високий офіцер з мужнім красивим обличчям. Глибокі очі, трохи почервонілі, здавалися ще прекраснішими і горіли, немов жарини. Він зняв темний шолом, витер високий крутий лоб широкою долонею. Ну, все, дав я німцям жару, здавалося, говорили його очі. Гармаші і танкісти тісним колом оточили свого командира. Всі вони раділи зі своєї перемоги. Командування фронту гідно оцінило той подвиг, відзначивши сміливців високими урядовими нагородами. А через кілька днів розпочалася нова битва. Наші війська ринулись до Дніпра, захопили дарницю. І заговорили гармати через ріку гнівно і сердито. Над жовтими пісками здіймалася курява. Ворожі снаряди, послані з-за Дніпра, рвались на піщаних буграх поміж розвихрених сосен і печально-червоних шелюгів. Вітер підхоплював здиблений снарядами пісок і ніс його над окопами й бліндажами, запорошуючи солдатам очі. Та вони не відривали погляду від Києва, що зводився за Дніпром на високих кручах, оповитий димом пожарищ, ніби сивими хмарами грозового неба. Солдати стояли під вогнем, усім серцем пориваючись до Києва. Багато з них побачили його вперше, та він здався їм схожим на Ярославль, Тбілісі, Єреван, Уфу. У хвилину затишше бійці просили свого побратима Тараса Кожухаря, родом з Куренівки, розповісти про Київ. І Тарас розповідав про київські вулиці і площі, про дивну красу міста. І тоді розсувалася чорна завіса, що повисла грозовою хмарою бойовище над Києвом. І Тарасові побратими бачили Київ. Скоро він відкриється перед ними наяву ще один натиск, ще одне зусилля, і вони принесуть волю вічному місту над Дніпром. І знову лютував бій. Курилися піски і падали розтрощені снарядами і бомбами сосни, як солдати, широко розкинувши руки. Надвечір, коли сонце важким розпеченим снарядом падало за Дніпрові кручі, з-під його червоно-багряних хмар вирвались чорним драконням ворожі бомбовози. То була четверта найлютіша атака з потемнілого неба закликотів від розривів Дніпро, здійнявши в гору стовпи свого гніву, застогнали важким болем піски, завихрились жовто-бурими смерчами, захиталися поранені сосни, падаючи зеленими головами в піщані вирви. Тільки люди стояли непохитно, а якщо котрі падали, то тихо без стогону, обнімаючи на останку відвойовану ворога, Рідну Придніпровську землю. Коли розвіялася страшна младиму піску і згарище, Комбат хриплим голосом наказав своїм бійцям Знову стати до гармат. Але звелися не всі. Три артилеристи так і не піднялися З прочаділих пісків. Один солдат розкинувся під розчахнутою сосною Другий впав головою в червоні шалюги, третій лежав горілиць на піщаному бугрі, очимав небо, в яких навіки відбилися розпанахані димові хмари. Три солдати, три гармаші, три сини далеких матерів, які безнадійно ждатимуть їх з війни. Що першого Андрія не діждуться в Тайговому Сибірському селищі, і старенька мати, гірко побиваючись, буде гадати по зорях, де і на яких дорогах ходить її син.